Мене послали першим невлюдателем до першої пушки. Садять, садять. А де падають снаряди? Не бачу. Бо після виявилося, що кут падіння снарядів, одним словом, вона не б'є ближче, як за 15 кілометрів. До того з них ніколи не стріляли. Снарядів мало. І після кожної сотні пострілів треба міняти рубашку внутрішню. А їх нема. Доповідаю я по телефону. Так і так. Не бачу. Дивися. А далі кабель телефонний перебило. Пушка ж била по своїх. І злом фронту. Ну, стрілечника першого. Зняли ремінь, кубарі зірвали. Сижу я буцегарні, жду трибуналу. Капці мені. А тоді заходить один без знаків. Жити хочеш, а хто не хоче. Житимеш тільки поміняєш рот військ. І довчишся трохи. Отак і став. Послали в часть. Житуха була. Він захоплювався все дужче і дужче. Зголоднів по свіжій людині, не міг зупинитися. Посилають тебе, скажімо, у полк, командир полку майор, і тобі і дві шпали в петлицю, що був не в меншим званні, ніж він. Для своїх, НКВД, ти лейтенант, і зарплатня тобі йде лейтенантська, а для всіх інших майор. Топляки. Мало хто міг на тій купині втриматись. Куражились. Викликає вночі командирів батальйонів. Рот. Анкетку звірити. Один прийде ще нічого. Живий. Інший, поки доведуть, в штани накладе. Інструкцією вмінялося. Втягувати жінок командирів. І в любовниці. Даси, тобто... Дасть їй двісті кербелів, щоб на чоловіка стукала. І стукає корва. Я таким не займався. А коражитися? Коражився. Дурний був. Хвилі гидливості і страху перемішалися в олегових грудях. Але їх долала ще одна хвиля, дужча, владніша, спраглої цікавості. А літопис, літопис, квапив. Ну, літопис роздушив цигарку пальцями в землі. Як відступали, я заскочив додому. Знав, цінність велика. Все село вже ховалося в плавнях, нашу хату снаряд колупнув. У тій дірці я й замазав його, а сам подався. В окупацію пляма руда проступила, брадою рідний відбив, заховав, закопав у 47-му, а сам у західну подався по хліб і пропав там. Ви літопис тому той справа, що ні, немає його. А ще пошукать, нетерпеливився Олег. Увесь двір і город перекопали сто разів. Він його десь у лісі загріб. Пропав навіки вічні. Втрата для нашого краю, для науки, для всіх. Не вернеш. Шкода й балачки, одрізав. Одначе Олег не міг примиритися з тим. А ті зошити, які вчителеві, не оддали. Валялися на горищі, у війну батько порвав на пежі. Та то вже ніщо. І суворо навіть погрозливо до Олега. Ти ніде не тріпайся, кому воно треба. Почнуть допитуватися. Олег не розумів, чому про літопис не можна нікому розказувати, одначе про белькотів трохи ображено. Я не тріпач, та й кому? коли нічого, ніяких слідів. Для науки потрібні матеріальні свідчення. Отож, а їх немає, вважає, не було. То я тобі так, для інтересу. Було видно, він знову шкодував на свою нестримність. І погроза його була не тільки в словах, а й в очах, в очах навіть більше, ніж у словах. І все в ньому скручене, перекручене, переколошмачене то вигострене, то притуплене. Крайній цинізм, жорстокість, вульгарність і тремкість, незахищеність, які накликали на спочуття. Брехливість, фальковитість, і щирість, сповідальність, дитяча довірливість. Нуртували в ньому якісь сили, проступали нагору жалями, погрозами і вчувалася, чи відчувалася під усім тим якась Велика таємниця. Може, і не літопису, а якась інша, яку ховав, про яку не волів говорити. До розмови про літопис вони більше не верталися. Коли по дорозі додому Олег спробував навести на літопис розмову ще раз, чорний бликнув очима, аж сипанули іскри, роздратувався і так грибанув веслом, що трохи не перекинув човна. А Олегові почувалося, неначе втратив щось власне, велике, дуже дороге. Вдома Василь Гордійович похмуро порався по господарству, годував кролів у клітках, курей, залізним товкачем товку мідні зі снарядної гільзи, ступці, грубо покришене чечинове коріння. Потім у двір несміливо, з винуватою усмішкою на білобровому, сіточкою зморщок обличчі, зайшла жінка, сусідка, тримала під пахвою сапу. Пробачте мені, Гордійовичу, обридла я вам уже, як гірка редька, лізу й лізу. Сапа? Еге ж, струхло сапильно зовсім, випадає гвіздок. Зробимо. А друге ще гірше. Неси й ту і попробував пальцем лезу. А топі, як оглянувся на Олега і не доказав. Вистругав двоє сапиль, понабивав сапи, понагострив їх терпугом. Бери, Марусю, канай п'ятирічку за чотири. Чим я тобі, Гордійович, віддячу, заквилила? Ге, на тім світі у кольками. Тільки чи будемо разом? Я в пеклі, а ти в раю. Безпремінно в раю. Може, впустиш у щілинку в паркані, підморгнув гострою бровою. Доволі людей, сказав, коли Маруся зачинила за собою хвіртку. Троє дітей годує сапою для першої в світі держави. Чоловік настругав перед війною і самого застругало на ніжі. П'ятдесяти немає. Старезна баба. Інша б повісилася або скурвилася. А вона ранку до вечора раком то в полі, то на своєму городі